Розділ 15. Старший лейтенант Пайчадзе. Я оглядаю табір. Зненацька на дорозі загарчав мотоцикл і, чмихнувши, враз, замовк. Зупинився. Іванов. Що там таке? Га? Чи велосипед на дорозі? почувся хрипкий голос з кавказьким акцентом. Та от, товаришу старший лейтенант. Порушник? Пацан якийсь. Я його жену, а він лізе. Вищі розсунулися, і з'явився офіцер, високий, стрункий, з чорними грузинськими вусиками. Пильно глянув на мене і спитав, «О чим річ, а?» Я теж пильно глянув на нього і мовчки знизав плечима. А в голові шалено крутилося. Той чи не той? Той чи не той? І ніяк я не міг згадати, з вусиками був той чи без. Та хіба за ті лічені секунди, поки він передавав мені листа, можна було щось запам'ятати? Але обличчя таке саме засмагле, запилюжене, усмішка білозуба. І на погонах три зірочки. Здається, таки той. Ти що, німий да? Не розумієш, що тобі кажуть? А що з вухами? Чому такі червоні? І шия? Іванов? Він раптом метнув блискавичний погляд у бік солдата. Ти що, га? «Та що ви, товариші, старший лейтенант?» Вуха Іванова стали враз червонішими, мабуть, за мої. «Як ви могли подумати? Це він кропивою ліс. Шалений якийсь?» «Кропивою, да?» Офіцер здивовано звів брови і глянув на мене з відвертою цікавістю. «Інтересно! Так що тобі тут треба, га? «Нічого, нічого», – подумав я. «Перевіряйте, перевіряйте. Ви мене не підчепите». «Я не розколюся, не бійтесь!» І, удаючи з себе дурника, я закліпав очима і сказав. грибів хотів підшукати. Хіба не можна? Не можна?» Офіцер примружився, пронизуючи мене поглядом, потім повернувся до солдата. «Іванов, приглянеш за його велосипедом, да?» «Єсть?» – козирнув солдат. «А ти поїдеш зі мною!» – наказав мені старший лейтенант і пішов на дорогу до мотоцикла. Я мовчки пішов за ним. "Сідай", кивнув він на сидіння поза себе, крутнув ногою стартер, мотоцикл одразу ж михнув, загарчав, і ми з місця так стрімко рвонули вперед, що я ледь не злетів з сідла. Добре, що встиг чіпко вхопитися за офіцерову гімнастерку. Ми мчали по вояйностій, розбитій важкими військовими машинами, так званій генеральській дорозі. Мене немилосердно підкидало, і півдороги я сливи летів у повітрі, а півдороги тільки їхав. Та я не помічав цього. Навіть навпаки. Це якнайкраще відповідало моєму душевному стану. Бо мене однак підкидало зсередини оте нервове збудження, яке я не знаю, як називається по-науковому, а по-нашому, по-хлопчачому. Мандраж. Хіба я міг, скажіть, бути спокійний, коли їхав на якесь незвичайне, на якесь важливе і секретне завдання, для якого вимагалася мужність, сміливість, може навіть героїзм? Ясно тепер, що це якесь військове завдання, секретно військового значення. Може, десь там у них щось зіпсувалося і дорослому не пролізти? Пацана треба. Може, накажуть лізти в дуло якоїсь велетенської гармати або в ракету якусь з атомною боєголовкою. І було мені з одного боку, чесно кажучи, лячно, аж у п'ято холодно. Бо ж як гахне, навіть попило од мене не зостанеться, поховати нічого буде. А з другого боку підпирала радісна гордість, що саме вибрали мене. Виходить, вважають, що я підходящий кадр для такого діла. І так же хотілося довести, що я такий. І лоскотало біля пупа, як ото перед екзаменом, або перед тим, як Кавуна на баштані вкрасти. Ох, якби пощастило, щоб усе було гаразд, це б же було так до речі, так до речі, Павлуша умер би від заздрощів. От тільки розказувати, мабуть, не можна буде. Як так утаємничують, попереджають, як так перевіряють і випробовують. А може навпаки? Прийдуть у школу і на загальних зборах подяку винесуть. А той подарунок якийсь цінний вручать Фотоапарат, транзистор або що. А можуть і медалью нагородити? Що, не буває хіба, що хлопців нагороджують медалями? Як вони щось таке роблять героїчно? Абсолютно. Мотоцикл так різко зупинився, що я ткнувся носом офіцерові в спину. Ми були на великій галявині перед високою дерев'яною, як ото на шосе при в'їзді в новий район, аркою, прикрашеною вгорі пропорцями. Але на відміну від районної, арку перекривав унизу смугасти шлагбаум, як на залізничному переїзді, і стояла будка з вартовим. «Препускай! Лазучика везу!» – наказав офіцер вартовому. Той підняв шлагбаум, і ми в'їхали на територію табору. Лазучика везу. Значить, доведеться таки кудись лізти. Ми їхали, тепер уже повільно, чистенькою всипаною білим пісочком доріжкою, обавіч якої стояли в ряд брезентові палатки, точнісінько як у піонерському таборі. І навіть червоні гасла на диктових транспарантах, що виструнчилися вздовж доріжки, були схожі на піонерські. Рівняйся на відвічників бойової і політичній підготовки – Тяжело в ученій легко в бою. Стрілять тільки на хорошо і отлично. Виходить, солдати такі ж самі школярі, тільки дорослі, подумав я. Невже ж ото людина все своє життя мусить учитися, думати про оцінки і рівнятися на відмінників? А я так мріяв закінчити школу і назавжди позакидати всі підручники на найвищу вербу, щоб і не бачити їх. Дзузькі, виходить, тільки життя, поки без штанів бігаєш і грамоти не знаєш. А як пішов до школи – кінець, гімбель, запрігся навсеньке життя у дві їшники. «Клас тактики!» – не обертаючись, сказав офіцер. Ми проїздили повз майданчик, де були вкопані ряди довгих лавок, як у літньому кінотеатрі. Тільки замість екрана на дереві висіла чорна шкільна дошка. «Спортплощадка!» «Смуга-перешкод, да!» – знову не обертаючись, сказав офіцер. Спортплощадка була велика. Там і футбольне поле, і волейбольний майданчик, і турнік, і коні, і величезна шибениця з жердиною, канатом, кільцями і похилою-драбиною, щоб на руках підніматися. А те, що він назвав «смуга-перешкод», то був комплекс різних перешкод. Колода, яма з водою, високий паркан – Низенька дротяна загорожа, під якою на пузі пролазили, тощо. Це мені сподобалося. Це, мабуть, цікаво. Добре було б спробувати. А втім, може мені зараз доведеться таку смугу перешкод долати, що це дитячі іграшки? Артилерійський парк, да. Мотоцикл притишив хід біля величезного загону, земля в якому була переорана колесами важких машин, гармат і гусеницями тягачів. Але зараз ні гармат, ні тягачів не було. Тільки в глибині під навісом стояло кілька видовжених, приземкуватих бронемашин і якихось високих грузовиків з будками. Та окремо під іншим навісом стояло кілька восьмиколісних машин із скошеними вниз, як у човнів носами. А то що таке? Я тицнув рукою в бік у тих восьмиколісних машин із скошеними носами транспортери амфібії. Для подолання водних рубежів, да, і для висадки десантів. Розумів? Зрозумів. Він говорив ламаною, мішаною мовою. Половина слів українських, половина російських. Мабуть, йому було важко, але все-таки він намагався говорити по-українському, і це виходило у нього якось симпатично. І оте своє «да» майже після кожного слова він вимовляв з особливою співучою кавказькою інтонацією, і воно не дратувало, а навпаки, теж було якесь симпатичне. Ми проїхали трохи далі. Біля довго дерев'яного барака він сказав, «А це їдальня». Перед їдальною стояла вантажна машина, ззаду до якої було причеплено щось схоже на гармату, націлену дулом у небо. Я вже знав, що це таке. А колись ми з хлопцями не знали і довго сперечалися. Антончик Мацієвський казав, що то гаубиця. Вася Деркаш запевняв, що міномет. А Карафолька доводив, що це секретна ракетна зброя останнього зразка. А виявилося, що то похідна кухня. «Ну що, подобається тут у нас, да?» – спитав офіцер. «Ага». Сказав я. Ти в якому класі? У сьомому. Значить, через чотири роки. Ну, все, поїхали, да? Він розвернув мотоцикл і дав газ. І за хвилину ми знову були біля арки. Вартовий підняв шлагбаум, і ми рвонули генеральською дорогою назад до Дота. Оце все? Розчаровано дивувався я. Чи, може, так задумано? Спершу просто ознайомлення з територією табору, а потім... Чи, може, я їм не підійшов? Мені стало дуже гірко від цієї думки. Ми під'їхали до доду, Стали. Якийсь час я ще сидів, тримаючись за його гімнастерку. В мене ще лишалися краплини надії, що це ще не все. Він повернув до мене обличчя і усміхнувся. Мені... «Злазити?» – ти госпитав я. «Да, дорогий друже», – сказав він. Я важко перевалив через сідло ногу і зліз. Він знову усміхнувся. «Да, будьмо знайомі, старший лейтенант Пайчадзе». Він простягнув мені руку. «До речі, скажу тобі по секрету, да, у нас у штабі була розмова, щоб узяти шефство над вашою школою, да». «Підняти військово-спортивну роботу серед старшокласників». «А? Будемо запрошувати до себе, да, знайомити з матеріальною частиною, з бойовою технікою. Треба готувати з вас хороших воїнів, да. Вірно, я кажу, а?» «Ні, щось він не те каже. Невже я йому не сподобався? Невже не підійшов?» Я допитливо глянув на нього довгим поглядом і наважився. «Ви, може, думаєте, що когось кращого знайдете?» Я зневажливо хмикнув. «Навряд. Хіба що Павлуша може, але...» Він пильно глянув на мене і сказав. «Думаю, що ти хороший хлопець, да, але не розумів, про що ти говориш». Кров кинулося мені в обличчя. На що я сказав, ет? «Нічого, це я просто так. Спасибі, до побачення». Я швидко скочив на вороного і крутонув педалі. Від'їжджаючи, чув, як Міття Іванов промовив. «Дивний хлопець, правда?» Пайчадзе щось відповів. «Я вже не чув». «Тьху!» Як паршиво вийшло. Якщо вони справді нічого не знають про лист, то вони точно думають, що я цілковитий дурень або пришелепуватий. А якщо... Тоді ще гірше. Виходить, я їм таки не підійшов. Але чому в листі було сказано про амбразуру, про інструкції? Для чого? Невже просто так? Навряд. І, здається, в того офіцера, що передавав мені листа, таки не було вусиків. Я їх запам'ятав би. Тоді, може, і Пайчадзе, і Іванов просто не в курсі справи? Коли проводиться секретна операція, про неї знає дуже обмежена кількість людей, навіть серед своїх. Це закон. Слава Богу, кінофільмів таких я надивився, та й книжок прочитав. Будь здоров. Тоді треба почекати. Може, ці тактичні навчання скоро закінчаться, і пост знімуть. Я виїхав на узлісі і звернув посадку. Молоденький сосняк. Поклав вороного на землю під сосунками – а сам приліг на теплий і м'якенький, як перина, сивий лишайник. Звідси добре було видно і дерев'яну вишку, що стриміла над лісом, і дорогу. На вишці майорів червоний прапор. Я вирішив ждати. Ждати, може цей прапор скоро спустять, і тоді можна буде підійти до амбразури. Не міг же я спокійно їхати додому, навіть не довідавшись, що там таке в тій інструкції. Але як я не люблю чекати, коли б ви знали? Найбільша для мене мука – це стояти в черзі. Краще вже дві години вчити уроки, ніж півгодини стояти в черзі. Ох, як я не люблю чекати! Але що вдієш?»